Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amiyad mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa shrah li sadri wa ahli al-umdan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima lam tanna innaka antal alimul hakim. Suad me'alif rahmanullah yani 27. 28. baba qadam koymuş ən yani, haytəndə bu bab yəni, o, o zaman ki, yəni xristianların bu qulları, yəni, onların övrüdlərinin qorunması babından sonra gələn babdır və bu bab da təxminən yəni birinci baba yaxındır, yəni özünəvərki baba yaxındır. Yəni babun adı bə o sitr-i avratul muslimin və an-nahy an isha'atiha li-ghayri ddarura. Yəni xristianların sitr olması, yəni qorunması və onların yəni ehiblərinin ehtiyacı olmadan yəni yayılması yəni babıl adından göründüyü kimi, yəni misalmanların əyiblərini örtmək və ehtiyac olmadan, yəni onu yaymaq, yəni qadan olması. Və ümiyyətlə yəni biz keçən dərsdə də misalmanın əyibləri örtülməsi, digər hədislər, ayələr bunlar dəlillət eləyir. Və burada müəllif gətirir ki, ehtiyac olmadan, yəni onun yəni yayılması. Və baxdığı kimi, ehtiyac varsa, müəllim, o bir də yayılə bilər, ehtiyac varsa. Yəni, o, on, onun da üçün Useyin Rəhmolla və başqalarının misal çəkildirlər ki, tam ki bir qardaşın hansısa yəni bir xata üzərində görürsən, tam ki bilirsən ki, Allah Subhanahu bunu Yəni, yəni, bu insan fitnəyə düşüb, qadınlara baxmaq fitnəsinə və yaxud da başqa bir yəni, yalansılığına və yaxud da ki, şey, tizarətə xiş eləməni, allatmada məşğuldur, sənin borcu üçün ona daima nəsiyyət eləməkdir. Yəni, nəsiyyət eləyirsən, görəndə ki, artıq yəni, bu nəsiyyət qəbul edəməkdir, yəni, əksin olaraq yəni, öz pis işlərini davam etdirirsək, Yəni açıq aşkar -aç edirsə, yayırsa, yəni, bu zaman artıqsal olur, bəyan edə bilərsin. Yox, əgər yəni, sən ona nəsiyyət elədin, o sənə nəsiyyətli əblədik, o günahdan çəkindirsə, artıq onun günahını, eybin, yanaq bu, dəyəni yana, qadağındır. Və müəllif rəhməllayın İmam Navavi, yəni bu bölmədə bir də ayə gətirib, yəni ayə də Allah Subhanahu buyururken Nur Suresi 19. ayəsi də ayəsidir. Allah son buyurur ki: "İnne alladine yuhibbun an tashi'a'l-fahishata fi'l-ladina amanu lehum azabun alimun fid Nur Suresi 19. ayə. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, o kəssə ki sevirlər, yəni o müsəlmanların əhiblərin, e, yəni yayılmasına, yəni onlar can atırlar, yəni sevirlər ki müsəlmanların və ya da müsəlmanlarda Yəni o yeyilməsinə, yəni onu, yəni yeyilməsinə, yəni bir biruzə verməsən, zühur olmasına onlara bu dünyada və axirətdə aznacaqlı, yəni acı əzab var. Yəni ümumiyyətlə bu ayə, yəni Nur surəsinin ayəsidir və ayədə yəni Ayşə rədillahu, yəni bəraətinə, yəni təmizliyi ilə hazır olmuşdur və həqiqətən də Ayşə rədillahu fıtnəsini, yəni, onun bu dəhşətli yəni fitnələrdən idi. Və ahşab ətlahı yəni hərb sarsan yəni döyüşə gedənlərdən idi. Yəni nə barədə? Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni xüsusiyyətlərindən idi, adətliyindən idi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni, yəni, arasına qura atardı. Qurada yəni ki, yəni tam ki 4-5 nəfərdən 1 nəfər getməlidir. Yəni onlardan e, hansının adı yazılır bərəğə və atılır yerə onlardan dərəkdən biri seçilir və kimin adı çıxsa o gelir yəni buna qura deyirlər bu da şəriyyətlə icazəlidir yəni tam ki, məsəl üçün 5 nəfər oturmuşuq və deyir ki, 1 nəfər aramızda məsəl üçün deyək ki tam ki, hamı pul qoyur 5 nəfər oslar gücləri çatmır, hamısı hədzi getirməyə məsələn deyir ki, hamımız 200-200-ü qoyuruq, 200-200 dolar qoyuruq bir nəfər hədzi getir elə edirlər Ahamın adını yazırlar, atırlar və vərək çıxarılır. Kimin adı düşsə, yəni o gedir. Yəni bu, qura bu deməkdir. Yəni ki, 5-6 nəfənin içindən, 1 nəfənin içindən buna qura deyirlər. Bu da həmən variant da o variantdır. Və Peygamber səsəm o döyüşlərinin ilində həmən quradan istifadə edir və Ayşə radiyalarla, yəni düşür, quraya düşür və Ayşə radiyaların həməni özündən döyüşə parır. Və Peygamber səsəm artır, yəni döyüşdən qayıdan zaman o qayıdan zaman və onlar deməli nəyə xeyləm qalmış məsafədə dincələsələr və Ayşə və Ədilullahla gecə, yəni çıxır öz həjətindən oturlar. Həjət də burada yəni insanın yəni ayaqdan çıxmasıdır, yəni ona həjət deyirlər. Və Ayşə ilə Ədilullahla yəni gecə bu ilə çıxası olur və artıq yəni, gecə gedib qayıdır. Və Qalib öz yeyinə çıxanda görür ki, onun biləci düşür. Biz bəzi vaxta gəlib boynuğa və yeyinə bilər. Yəni Ədnil, yəni Ayşər adının zinət əşyalarından biri düşür. E, yəni zahir düşüq olub, o boynundakı boynuğa da. Və Ayşər adilə ha, yəni səhərə yaxın gedir onu axtarmağa. Elə bilirik ki, həmdən orada düşüb və onu axtarmağa gedəndə artıq yəni səhər qoşun durur və artıq məddəniyət tərəf yollanası olurlar və Ayşərə deyilan ham biri ki, yəni çox zəyif idi, yəni yüngül, yəni qadın idi. E, Çəkici, yəni, e, necə deyirlər, yəni, çox az idi. Və onlar da Ayşərə deyilanla yəni oturduğu, yəni dəbənin üstünə qoyulan e, yəni gümbəz kimi var. Onu qaldırdılar və heç silə bilmirlər. Onun içində adam var, yoxsa yox. Əyləncəyə də çıxıbmaydı nəyə gedib. Elə bilə çayışırdı onun içindədi. Bu Ayşərə gələndə görünür artıq ayaq basmır. 78531 küni və ayşara dilan nə gələndə görür ki, artıq bilərziyi, yəni o dəvənin altında olur. Yəni elədir ki, onun üstündən düşür və dəvənin altından düşür. Və ayşara dilan da görür ki, ordada tapır onu və görür ki, artıq karvan nəyə yəni, məhdnəyə yollanıb və oturub gözləyir orada. Gözləyir ki, Allah Spantala elə eləyər, yəni yəpəlsan xəbəri olar, kimsə göndərir bunu danca. Və ümumiyyətlə hadisə də burdan başlayır, yəni ayşaranın orada tək olmasından başlayır və Ayşə əd-dullahla artıq yəni, bir müddət qalır. Daha o dərəcə satır ki, yəni mülğiləməli olur. Və Ayşə əd yəni, burada yuxulur. Və deməli karvanın xeyiləm sonra, yəni səhabələrdən biri Safval ibn Muattal adlı səhabi olur. Yəni, o yəni karvanın axırında gəlir. Düzdür, bəzi yəni bu hədis yəni ki, Onu peyğəmbər sallallahu özü axırda saxlayırdı. Çünki ümumiyyətlə əvvəllər, yəni Karlavanda belə bir şey var idi. Həmişə axırda bir nəfər gəlirdi. Yəni qoşundan axırda qalardı. Məqsəd nə idi? Yəni yolda izsiz qalanı, itək şeyi götürüb gətirməsi. Yəni ki, birdən dəvə qalar və ya da yük qalanı səhiyyətdən çıx olar. Dalda gələn o onları yığa-yığa gətirirdi. Yəni o cür variant idi və Usenə rəhmətolsə deyir ki, yəni belənsi deyil. Bu sahabi deyir ki, yəni, çox dərin yuxuya yatanlardan idi və yatanda o deyir ki, çox ağır yatırdı biz yani indiyə kimi yani biz oxumus məlumatlarda da yani bu cür idi ki, yani o qoşun axırında gəlir. Amma yalnız Useyinə Rəhməhullah, yani Riyadus Sadi yani bu həccə şəhərində o deyir ki, yani Ayan o yani çoxdir ağır yatan, yuxu yatan idi və çox gec də oyanırdı. Və bu səbəbdən o deyir, yani axıra qalmış, yani çox dərin yuxulanır. Yani xülasə həmen səhabə gəlir və Ayşə Rədlahni görür, tanıyır iki ayşə ilə Allahla, yəni hicabdan da bax tanıyırıqlar. Yəni hicab nazardan sonra onlar yəni üzlərini bağlayırlar. Və heç bir söz elə demir, danışdırmır. Sadəcə yəni dəvəsinə, yəni elə idi ki, yəni dəvəsinin ipini dartır və dəvə e, səs çıxarır. Yəni qışqırır səsi çıxardır. Yəni nəzər ki, atı kişinə deyirlərdi. Deyir. Həmin usullarla dəvədə də var. İ dəvənin də eləncili səs eləməyindən artıq yəni Ayşə rədan oyanır və həb sahəbə yəni saffan Bələ, atını e, dəvəsini 30dur aşağı və Ayşə ilə heç bir sözə danışmırlar və ipindən tutub Mədnəyə kimi gətirir. Mədnəyə kimi gətirir və artıq yəni Mədnəyə girməsindən də artıq yəni munafiqlər arasında bu fitnələr başlayır. Yəni o dərəcədə başlayır ki, artıq yəni Ayşə ilə haqqında yəni, e, pis sözlər yayılır ki, Ayşə o ilə oyla yəni zina edib və bu cür fitnə də yayılır və artıq yəni Ayşə rəzolan bundan xəbəri də olmur. Bundan xəbəri də olmur və elə bir ki özdə heç xəbəri də yoxdur ki, bunun haqqında fitnə gəlir, nəsə gəlir. Ya e, Ayşə ilə Beyləncər təxminən vaxt keçir. İ e, bir müddətdən sonra artıq Ayşə səs xəbər satır ki, onun haqqında yəni belə bir fitnə yaranıb, nəsə olub. Hətta bəzi sahabelərdən də yəni o barədə yəni deyicilərlər. Yəni artıq inananlar da var idi Yəni ki, şey, qəlblərinə düşmüşdür, şək şübhə düşmüşdür Həmsində bu fitnələr yayınlardan biri də Yəni Ayşənin özü qoxumu Yəni Abu Bəkirin də öz doğuma idi ki Hansı ki, Abu Bəkir sonradan Yəni, ona, yəni o həmin insan kəsir ihsan idi və Əbəkr ona yəni daima yardınca edirdi və bu fitnədən sonra yəni Əbəkr qadağan eləyir, yəni heç bir yardı edəmir və sonra Allah Subhanahu taala yəni ayə nazil edir ki, "Məgər siz istəmirsiniz ki, olasınız?" və Əbəkr deyir, "Bələ, yəni istəyirəm" və gedir növbə, yəni yardımını təzədən davam eldirir. Baxmır ki, o qız haqqında o cür fahişə şeylər, pis şeylər yayılıb. Əlbəttə bu məsələdə yəni münafıqlar yəni berdallar oldu, yəni biruzə verdilər, bu fitnənin yayılmasında yəni bibillərinə kömək elədilər, yəni kömək oldular və artıq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də nəsihət elədi. Yəni məsləhət aldı bəzi sahəbələrdən bunun axırı nə olacaq və ya necə olacaq. Hətta bəzi sahəbələr ona boşanmağın dedilər ki, ya Rasulullah o qədər qadın xoxtu ki, yəni onu boşa, yəni başqasına belə deyənlər də oldu. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni, elədi. Hansı bir ay yaxın səbir elədi. Sonra isə Allah Subhanahu ta'ala yəni Nur surəsində ayələri nazil etdi. Və artıq o önəndə, yəni, radilə, yəni, yəni, Düzü, Bu hadisə ifqadisəsi adlanır və bu da uzun qıssadır yəni dərs ona yetməz yəni, çünki orada incəliklər var Ayşə Rədəlancı xəstəliyi dövrü keçir orada. yəni bu xəbərçıdan da daha təhalı pisləşir hətta yihmək yəmini, su içəmini o qədər ağır ki, gözün yaşı quruyor hətta anası, atası gəlir dir ki ataq beşə gəldikcə görə ərəmisənsə get tövbə elə vətəninizlə aşir el ki yəni siziniz inamsınız da buna. Naşirə təcəbbü qalır. Sonra da isə bu yəni buna naailə olan vaxtı, yəni aşiradan bilinc artıq ahələnə nəsə olur və deyir ki mən deyir o qədər fikirləşməzdim ki mənə görə yəni Allah Subhanahu elə yəni, mənim təmizliyimə görə almsın ayırar nəsəcə və qiyamət gündə o ahələr yəni, oxunacaq. Çünki ahilər İranın hazır olanda anısı gəldiyi getdirə Rasulullah şükrləyir və Aişə dedi ki, Nəcisə Məhəmmədə, yəni peyğəmbərə şükr şükrləyirəm. Şükrləyir Allahla, çünki Allah təala elməni, yəni, yəni bir ruzu haqq haq, təmirizmini, yəni, qaldırdı. Bu hədisdə həqiqətən bu fitnədə çox böyük, yəni faydalar var. Ən birinci, yəni müəffifləri böytdən atanlar hökümdarəsində, çünki o vaxtca Allah səndə dedi ki, hey, kimisə kimin əzinətdə ittiham edilərsə dörd şahid gətirməlidir. Əksər hallı onlara, yəni 80 qamçı vurulacaq və bunlara da pensalın o cür qamçı vurulur çünki onlar üç nəfər idilər. Yəni dörd tanəlamırdı. Onlara qamçı vururlar. Yəni hər hər şəhid qamçı onlardan şahid qəbul olunmur. Və onlar fasiklərdən sayılır. Ondan sonra faydalan bir o tip peyğəmbərin adi bəşər idi. Yəni penson qeybi qeybi bilseydi Ən birinizdən fitnə baş qaldıran vaxtı deyəkdir ki, Ayşə təmizdir, Ayşəli bir şey yoxdur. Həmçinin bu hədçinin faydalarından biri odur ki, yəni Ayşə radiyalarını bu gün də ittihim, ittiham eləyənə rafizlər, bu hədis, bu ayələr, bu hədis onlara ələtdir ki, Ayşə radiyalarının həqiqdəndə yəni təmizdir, pakdir, o mümürlərin anasıdır və o da yəni Peyğambəs Asan Zövcəsidir və Peyğambəs Asan Zövcəsidir həmən Faşin Şişlərdən uza Yəni bu əmliy onlar hərəkətdir çünki onlar bu gündə ittiham edirlər ki, Aişəə Dilana, yəni zinakardır və yax da başqa böhtanlar atırlar bu ailələr, yəni onlara necə necə onların üzərinə hüccətdir. Mələcə, bəl, o səhabədə isə məcnun yoxdur. Yəni səhabə, yəni onun üzü də xəbər yoxudur. O sorğudan xəbər olur ki, bunun haqqında belə bir şeylər yayılıb. Amma səhabə o yol boyu heç Ayşəni danışdırmır da, bir söz demir. Sadəcə gəlmədini, ordancaq budur da. Orda ya Ayşə onun gözünü açanda görəndə ki, o səhabə var, onda üzünü örtür. Amma o onu hə onu tanıdı, nə üçün ki, Ayşəni əvvəllər görmüşdü. Yəni hicab vacib olmışdan əvvəl görmüş. Ona görə Ayşəni tanıyır. Və bu da ayələr də onun üçün tanılıb, yəni ona görə nazir olub və bu ayələrdə də yəni Allahusman buyurur ki, o kəsdər ki, sevirlər ki, yəni müsəlmanlada fahişəliyi yəni yayılması, yəni fahiş şeylər yayılması və o Seyirə burada buyurur ki, yəni burada fahiş şeylər, müsəlmanlada yayılması iki növ var. Yəni hissi bir də mənə var. Hissi odur ki, yəni ki, insanlar, məsəl üçün, ins müsəlmanı arasında fahiş şeylər yayılması, fahişəlinin yayılması səbəbi Allah səbəb yaratma və ya təkcə başqa bir şeylər, yəni ki, hissi olaraq bunun yayılmasıdır ki, zinakarlığın zadan yayılmasıdır. Və mənəvi də odur ki, yəni onların yəni əiblərin açılmasıdır. Yəni hissî bir də mənəvidir. Hissî odur ki, yəni hissə olaraq yəni fahişəlinin yayılmasıdır, zinakarlığın yayılmasıdır və mənəvi də odur ki, yəni onların əiblərinin yəni ə, açılması, yayılması də. Amma o şey qaldı ki, müsəlmanların, yəni eyibləri və hətta müsəlmanlarda fahişəliyin yayılması, bu da iki qismi var. Bunun ümumi ismi var, bir də yəni e, xüsusi. Yəni ümumi hansıdır? Ümumi o da ki, bir var insan bütün müsəlmanlarda o fahişəliyi yaymaq istəyir və yayır da, o da necə o Semiram məbuhur ki, Yəni bu günki televizorlar, qəzetlər, jurnallar vasitəsilədir ki, yəni müsəlman, yəni dövlətlərində yəni o cür pis kanallar zətdər olur. Yəni o cür vasitələrlə də həmin o fahişəliyi, yəni o, yəni zinakarlığı da yayırlar və xüsusi də odur ki, yəni bütün müsəlmanada yox, yalnız birində yaya bilirlər. Tam ki birini, yəni bəxtən atmaqla birinə necə deyərlər ki, yəhmi o cür, yəni, o cür günahı yayırlar. Və burada da yəni övrət də, yəni müsəlmanların övrüti də, yəni 2 ümumiyyətlə övrə, müsəlmandan övrüti deyəndə də övrət 2 hissə, 2 növ var. Yəni hissə övrüti bir də mənəvi övrütdür və hissə övrət odur ki, yəni hansı ki o övrətə yəni baxmaq qada haramdır. O da yəni qadınlar bütün hansı övrətdir. Kişilərdə isə yəni göbəytdən dizə qədər övrət sayılır və mənəvi dövrət odur ki, onların evlərinin açılmasıdır. Yani onların evlərin açılmasıdır ki, bunlar da yəni ki hams ikisidir yəni qadandır. Ümumiyyətlə üsuldan insan ilk ki Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurur ki, insan Allah Subhanahu deyir ki, bizdir amanəti yerə göyə ərz elədik və onlar onu daşımaqdan boyun qaçırdılar və onu insan daşıdı və həqiqəndə insan zalim və cahildir. Və İbn Abbas bayənin təfsirdə buyurur ki, yəni burada amanət fərclərdir, vacibatlardır yəni və bəzilə dedir ki, burada yəni əmanət bütün İslamın yəni əmirləridir, yəni Allah subhanət buyurduq əmirlərdir və burada da Allah subhanətlə insanı zalim və cahil adlandırır Yəni insanın bu ayə onu göstərir ki, insanın əsli zalimdir zalım və cahildir. Çünki yəni, insan bu iki sifətlə, yəni insanın bu iki sifəti var. Zalim və cahil. Yəni insan ya kiməsə yəni bilərəkdən xata, günahlar iş görə bilər, kiminsə yəni bilərəkdən xata iş edə bilər. Bu vaxt o zalım ola bilər. Və əgər bilməməkdən, bilməməkdən isə meydana gələrsə, yəni o cahiliydən əmən xatası baş verəsə, bu da artıq insanın yəni, cahil sifətidir, yəni bir ruza verir. Yəni, əgər o xataları bilərəkdən edərsə, burada insan artıq olur, yəni zalim. Yox, əgər özü bilməməkdən, xata, xata tərəfindən bunu edərsə, burada da insan artıq, yəni cahil olur. Və sonra da müəllif rəhməlullah. Yəni Ruz Ayşə rəlamının hekisəsini də ixtisar olsa da gətirir və sonra da müəllif yəni İmam Nabavi hədisləyə keçir. Yəni Abu Heyrənin 3-4 hədisini təxminən gətirir. Və birinci hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Lə yasrə 'abdun 'abdan fi'd-dünyā illə satrahullāh yawməl qiyamah rawahul müslim." Yəni Peyğəmbərsəm buyurur ki: Bir qul bir qulunu, bir qul bir qulu bu dünyada onun eybin örtərsə, Allah Subhanahu qiyamət gününə onun eybin örtər. Yəni bu hədis İmam Muslim rəvət etmişdir. Yəni bu cür mənalı hədislər çoxdur, həqiqətən də çoxdur. Yəni ki sən dərslərdə də bu cür hədislər, yəni artıq yəni, biz oxumuşuq. Və burada Peyğəmbər sallallahu səlləm bu hədisə yəni tə'kid edərək bildirir ki, yəni çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediklərində sadiqdir və o öz, e, yəni, özü sadiqdir, həm də məsduqdur. Yəni onun dedikləri yəni təsdiq olunur, çünki Allah Subhanahu taala onun dediklərini təsdiq edir. Və peyğəmbər dedikləri də sadiqdir və peyğəmbər xo bu hədisdə yəni iqrar, təhkid edir və iqrar edir ki, qul, bir müsqul, bir qulu əgər bu dünyada eybini örtərsə, və Allah Subhanahu qiyamət günün eybini örtə. Əslində yəni bu dünyada e, ümumiylə hətta bu dünyanın özündə də əgər Allah subhantan istəsə, yəni bir insan eybin açar. Də ki, Allah subhantan buyurur ki, yəni peyğəmsən buyurur ki yəni bir insan bir insan eybin açarsa və Allah subhantan onun eybinin, yəni dalınca gedir, hətta eybinin içində olsa belə onu eybin açar. Yəni bu hədis onu göstərir ki, yəni müsəlman müsəlmanın, yəni eybin örtməsi yəni vacibdir. Düzü, bəzi alimlər buyurur ki, yəni burada eyb örtmək iki halı var. Yəni biri vacib olan, xoşa gələndir, biri də qadağan olan xoşa gəlməyəndir. Yəni vacib olan əyb hansıdır? Vacib olan əyb odur ki, tam ki bir insan, yəni zahiridə salahdır, yəni islah olmandır. Yəni zahiri sünnələri yerinə yetirəndir. Yəni məsciddə 5 namaz məsciddə qılan insandır, yəni daim məscidlə bağlıdır. Və şeytan ola bilər Allahdan hansısa bir günahdan, hansısa bir, yəni ola bilər yəni, hansısa bir izinə feilini edə, yəni haram iş eləyə. Və yaxud da bir yəni, müsəlmana yaraşan bir feyli edər, Çünki əslində bu insan bu cür sifətlərə ə, malik olan insan deyil. Yəni, bu sifətlər onun yəni sifəti deyil, sadəcə yəni şeytanın vəsfiləsilə, yəni imanın zəifliyi ilə insana føylədir. Əgər bir qardaş onun bu cür əməllini görərsə və ya hətta ki, bilərsə ki, bu, bu işi eləyib, bunun artıq bu vaxt onun eybini örtmək, yəni vacib, yəni onun eybini sitr eləmək. Sitr də yəni lüğəti mənası, yəni və yəni, onun eybini örtmək, yəni görməmək kimi eləmək, bu bu halda vacibdir, həmçinin də xoşa gələndir. Çünki niyə görə? Çünki bu o qardaş ki, o feili etdi, günah iş etdi. O qardaşa yəni sifətindən deyil, yəni, onu daimi edəndir. Sadəcə ola bilər şeytan Allah tövəhtəki iman zəiflədi və hətta ki, yəni, başqa bir vəsvəsələr gəldi və bu cür feili etdi. Yəni bu bu vaxtda onun eybi açmaq, yəni xoşa gələndir. Və xoşa gəlməyəndə eybi örtülməsi xoşa gəlməyən hal oldu ki, bir insan Yəni, bilirsən ki, fırıldaxçılığından, yalansılığından məşhur insandır. O insan da gəlir, yəni, sən onun tanıyırsan, o kimdir? Və o gedir tam ki, bir dənə qardaşdan ya, borç almaq istəyir. Və yaxud da ki, bilirsən ki, yəni, bu qadın alıb boşayandır, yəni, qadın saxlayan döyür gəlir bir qardaşın tam ki batısın, və rəti qızını almaq istəyir və deyir ki, qardaşım ki mən səni tanımıram, mətni bilmirəm. Deyir, bəs gəlib məni flanteş flanteş sahəvi gedib soruşa bilərsən. Və gəlib ondan məsələyə değəndə o bilik o qardaş fırıldaqçıdır. Əgər tam ki ticarət məsələdirsə, bilirik ki qardaş fırıldaqçıdır, yalançıdır, yəni alladandır, xəyanət edəndir. O onun bu sifətlərini öyrətdir. Və deyir ki, o qardaş əminaman insandır, ticarət bazarındır, yəni əmanəti tərifli. Niyə görə Əslində isə onun eybi növtmə niyyətinə. Və ya da ola bilər, onu tərifə misal edir, xeyir, yəni o, o cür insandır, xəyanətkərdir, yəni əmin insandır və bu cür halların onun eybi növtür. Əslində isə bu eybi açmaq ona vacibidir. Çünki İmam Nəvavid yəni 6 e, qeybin icazəli qeybətin izazə verilməsi haldan gətirib onlardan bir odur ki, əgər bir qardaş haqqında məsləhət alınsa, sən nə edəcəslər? Haqqı deməli sonra. Tam ki, məsəl üçün sən bir qardaş tanıyırsan, o nə cür insandır, istiyi, yəni ə, ə, əməllərində istiyi, yəni ailəsində və hətta ki, qadın barəsə bilirsən ki, yəni zinəkardır və ya hətta ki, qadın saxlayan deyil. Gəlib səndən tam ki, bir qardaş qızını vermək sonra və ya bacını vermək deyib və gəlib səndən məsləhət Edilməyəsən ki, o bu cür insandır, bu cür xüsusiyyətləri və bu cür xasiyyətləri var. Yəni bu açıqlaması. Bu vaxt o əybi örtmək artıq qardaşına xəyalət eləmiş kimidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, əgər bir qardaş bir qardaşa, yəni bir iş ondan soruşarsa və o bir işə yönəldəsə və bilir ki, savab düzgünlüyün başkasındadır, bu vaxt artıq ona xəyalət etmiş sayılır. Yəni, bu həqiqətən də yəni də, dəhşətlidir ki, yəni insanla insan haqqında sorsanda insan höşür haqqı çatdırmalı və o bildiyini, yəni olduğu kimi çatdırmalıdır. Və həmçində bu cür hallarda ki, yəni onun bu cür, o, o, o insan bu cür oldu halda onun ayıbını öçdürmək, o niyyətlə ki, ey, atmaq haramdır və haqqı çatdırmamaq və nəticədə həmin qardaş o ilə cidal, tida, tida Ticaret əlaqəsi qurur və yaxud da ki, qohumluq əlaqəsi qurur və az bir müddət keçir, onu xəyanətin görür, onun düzgünlüyün, yəni əyliliyin görür və bu vaxtda artıq, yəni artıq, yəni o, onun eybin örtən artıq o qardaşa xəyanət etmişsir, yəni haqqı olduğu kimi çatdırmır. Və ona görə də, yəni ey gözmək, yəni iki halı var, bəyənilməyən və ümumiyyətlə əgər o bir qardaş, məsələ ki bir insan və ya hətta bir qardaş və ya hətta bir bazı fərqi yoxdur. Əgər hansısa bir xatanı bir öməkdən edirlərsə, yəni o onların ayıbı örtülməlidir və bu əyiblər də xüsusən də, yəni bugün gün, bu yəni, bizim yəni başımıza gələn yəni problem məsələlərdən biridir ki, hansı görürsən ki, yəni insanlar ə, biz indi dimirəm, yəni hökmdar adamlar, rəhbər işçiləri, yəni onlar, yəni bir qara qalsın. Xüsusən də, yəni dəvətdə olan, yəni insanlar də və hətta ki, ola bilər hansısa bir el məhəldidir, o xatadan tuturlar, o cür yəni fitnənin yayılmasına səbəb olurlar. Yəni əslində yaxşı olar ki, o qardaş Yəni, əgər bir qardaş haqqa nəsə, ə, onun haqqında nəsə narazılıq varsa və yaxud da iddiyası varsa, yaxşı gelsin, özünə başa salsın, sizin qardaş bəs belə-belədir. Yox, əgər utanırsa və yaxud da deyə bilmirsə və yaxud da ki, şey deyir ki, mən ona deyirəm, haqqı qəbuləmirsə, təkəbbül etsə, gelib elə bir adab acısın ki, o insan ondan o nəsiyyəti qəbuləsin. Yəni, geçsin başqa bir eyni məhələcisinin üçün ki, filan qardaşı nəsiyyət elə, bunu elə, onu elə. Yox, əksinə, onun eyyibini və ya xatasını bilirsən ki, bu qarşıq, bunu xalta edib, əvvəli o xata sənə görə xalta ola bilər. Çünki çox məsələlər var ki, insan qulağası və elə bilir ki, həmən e, danışan insan xalta edib. Amma tələsməmək, ümumiyyətlə tələsmək lazım deyil bu məsələdə, gedib araşdırmaq lazım, aydınlaşdırmaq lazımdır, ola bilər onu sən düzbaşı üçün məlisən. Və yaxud doğru bilər o qardaş onu düz başa salıb, sənə düz çatdırmıyırlar. Çünki ümumiyyətlə, yəni, fəhimlər ayrı-ayrıdır. Ola və necə fəhimsən buyurur şey hərdən olur ki, o bir xəbəri bir xəbərə çatdıran, yəni çatdırılan çatdıranan daha əfqah daha fəhim olur, daha başaşıran olur. Daha Ona görə bu cür hallarda yəni, ümumiyyətlə yəni, el-i məhlinin lazımdır, eyvini ey, ölçsün, gedib ona nəhsət eləsin, başa salsın. Yəni, söhbət yəni, el-i məhlinə gedir, yəni ki, yəni, bidətdən getmir, yəni, bidət əhlindən getmir. Çünki yəni, el-i məhli əgər bidətə yəni, uğraşırsa, bidətə yol verirsə, hökmən ona başa salmaq lazımdır, aydınlaşmaq lazımdır, hətta o bidətin üzərində davam eləməsin. Və ümumiyyətlə, əgər bir insan bir insandan, yəni şərtdə öyr, eylə bəhli olsa, məhətlə, başqa bir insan olsa da, əgər qardaşından itxatı görürsə və ya ondan bir eyv görürsə, həşm və ingesini ona başa sağlasın, aydınlaşırsa, çünki Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanın, müsəlmanın güzcücüsü adlandırıb. Yəni, güzcücüdə, yəni, niyə görə Peyəmsəm bunun güzcücüsü adlandırıb? Peyəmsəm başqaca də deyə bilərdi. Çünki insan öz eyblərini güzgüdə görür. Yəni, insan gəlir güzgün qabağında, öz eyblərini sağa güzgüdə baxıb düzəlsin. Yəni, insan güzgü yalnız ona görə baxır. Və bir qardaş bir qardaşla baxanda özündə olan narqistikləri, qardaşındakı olan, yəni savobları və baxır onun əməllərinə, özündəki naqisi görü görə çalışı düzəlsin və yaxud da ki, qardaşına baxır, özündəki üstünlükləri onda görməyəndə çalışır nəsib etəsin ki, o da üstünlüklər əldə etsin. Və bu cür hallarla hamı yəni qardaş-qardaşın müdafiə eləməyin, onun eynini örtməklə yaxın-yaxın birlə ola bilər. Yox, yəni hamısı bir-birin eynini açmaqla, yəni o qrupa gəlsin, o bir insandan danışsın, onunla danışsın, bu artıq aparıb nəticədə yəni filigrasiyə, yəni farslamağa aparıb sardığı hansı ki, bunu Allah Subhanahu Quran Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.s.də, yəni buna qadağan edir. bu cür hallarda da insan çalışmalıdır, yəni əyibünsün. Yəni ümmiyyət və han bilməlidir ki, yəni bugün gün Azərbaycan, xüsusən də Azərbaycanda, yəni yüksək səviyyəli ilmi əhli yoxdur. Yəni Azərbaycanda sadəcə yəni kiçik xırdacıq elmi tələbəciklər var. Hətta necə deyirlər, Hətta də, yəni, bu şeyx də bu şeyx səviyyəsində də yoxdur. Yəni çünki yəni o söz yəni hər adama deyilmir də. Yəni sadəcə burada hörmət məqsədi ilədirsə amma yenə o cür səbirli insan da yoxdur. Yəni burada sadəcə bu il hamısı dəvətçidir. Yəni kiçik elib tələbəciklər də hansı ki bildiklərini insanlara satdırırlar və hətta kitablardan oxuyub, yəni insanlara çatdırırlar ki, yəni hətta yəni insanların heç nə qalanı qalmasın. Və bu cür də elmin yayılması onlara kömək olur. Və bu cür hallarda da insan əgər o cür insanların yəni müdafiə eləməsə, onların evləri, çarşısı orada burada yaysın. Ləhsəndə Elməhlin arasında olan yəni mübahisəli məsələlərdir ki, narazılardı ki, görsən ki, bu məsələdən artıq fitnə həli istifadə edir, yayır. Ona görə bu cür hallarda yəni çalışmaq lazım insan özün qorusun, yəni qardaşın əybi üçün, yəni çalışsın ki, bazarda qədər nəsihət eləsin. Çünki yəni, əgər bu gün biz bir-birimizin əybin örtməkşə, yəni bir mənhacidə bir rəqibdə olan, bir məsələdə olanların yəni, əybi-üzü əybin örtməkşə, gözləmək ki, hansı xəvariz və ya hansı təkvilçi və dansa rafiz gələcək, yəni bizim imamımızın və ya hətta bizim dəvətçilərimizin və ya hətta bizə dəstəkləyən evlərimizin bu yəni bunu gözləmək və ona görə də çalışmaq lazımdır. Yəni bir-birinə ehyizin örtək nəsihət eləyəcük. Nəsihat daima lazımdır. Ə, nəsiyyətlə də hər şey islah olunur və nəsiyyətin müqabilində isə, yəni qardaş təkəbirli olmalı deyil, yəni nəsiyyəti qəbul eləməlidir. Çünki o qardaş nəsiyyət eləməklə öz borcun yerinə yetirir və olan isə, sənin borcun isə o nəsiyyəti qəbul eləməkdir. Əgər haqqsa qəbul eləməsən, əgər haqq deyilsə, haqqı çalışmalısan başa salasın, sənəni nəsiyyət elə başa salasan ki, haqq bu cür deyil və ya bu cürdür. Sonrakı hadisdə müəllif yenə də Abu Hurayra radiyullahın hədisini gətirir ki, və buyurur ki, Abu Hurayra buyurur ki, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امه معافا الا المجاهر وان من من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عميل الباريه ده كذا وكذا وقد بات يستره ربه يسترهمه ربه ويصبح يكشف ستر ستر الله ويصبح يكشف ستر الله Həczi deməli Abu Leyra radiyullah ravaət eləb uru ki, mən eşitdim ki, peyğəmbər asəsan buyurur ki, mənim ümmətimdən hər bir kəs cənnə yəni, bağışlanandır, yəni bağışlanacaqlar, yalnız və yalnız yəni ichar edənlər. da budur ki, yəni aşkar edənlər, yəni açıqlıqda edənlər. Və düzü, bir hədisə gəlib ki, peyğəmsam deyəndə ki, mənim ümmətimdən hər biri bağışlanacaq və yalnız və yalnız yəni açıq aşkar edənlərdən və sahabilədir yarısı o kimlərdir o açıq aşkar eləyənlər ancaq bu hədisdə isə o ləfis döyür yəni hədislə, bu hədisdə isə Peyğəməsələm özü açıq kimdir o amma o bir hədisdə isə sahabilər soruşur və Peyğəməsələm buyuruyor ki onlar filan kəslərdir və burada isə buyuruyor ki mənim ümumiyyətindən hər bir kəs bağışlanandır yalnız və yalnız yəni, ə, açıq aşkar eləndir və o açıq aşkar eləndir onlardır ki onlar gecə bir günah yəni bir kişi bir gecə bir günah elər və... Sonra isə e, gecə yatar, artıq Allah subhanələ onun eybini sitr elib, eybini örtüb, eybini örtüb, o səhər açılar və yerə ya filan kəs mən artıq falan şey etdim, filan şey Yəni o insan gecə yatıb, Allah subhanələ onun günahını bağışlayıb və səhər isə Allah subhanələ onun ona çəkdiyi sitri, yəni pərdəni artıq o insan yəni, aşkar eləyib və izhar eləyib. Hədis, yəni tərcüməsi budur. Yəni və hədisin zahirən göründüyü kimi, yəni Allah Subhanahu insanın günahlarını örtür, evləri öürtür. Yəni çünki yəni el-Məhri də bunu buyurur ki, əgər bir insan, yəni o izini elərsə, heç kim onu görməzsə Ona vacib deyil, geçsin, yəni hakimə sultana bildirsin ki, mən sizə nə elədim və yaxud elədim. Yəni yaxşıdır ki, insan tövbə eləsin, düz əgər oğulluq eləyibsə, haqqını qaytarsın və tövbə eləsin. Əgər tövbə elərsə, yəni artıq tövbəsi qəbul olunur. Düz, o hədislər var orada, o sidqlə idalət edir, necə ə, qadının sahabə, yəni məhz... Yəni Maaz adında sahəbədir, kişidir və başqa ilə yəni, ümiyyətlə zina etraf yolu ilə sahəbənin üç 4 dənə qıssasıdır. Onlardan biri Hamidiya qadını, Hamidiya olan qadındır. Ondan sonra biri başqa qəbilədəndir. Bir dənə də də Maaz adında sahəbədir ki, Maaz adına sahəbədir ki, yəni bunu olub, mənasında, əsl mənasında. Kimə Və əslən yox adı məhz olur. Yəni zinada etiraf edən məhzdir. Başqa bir rivayet də var sahabə o da xəstəlik halında ilədir zinadır. Yəni onun adı çəkilmir. Yəni hədsə çəkilmir. Yəni hədsə çəkilənlər yəni iki qadın bir də məhz adında yəni sahabədir. Yəni etiraf etdiklərinə görə. Amma başqa isə 4 nəfər görsün, belə bir şey sübut olmayıb. Çünki Şafi rəhməhullah öz vaxtından danışır ki, yəni onun vaxtına qədər belə bir şey olmayıb ki, zinanı 4 nəfər şahid olsun. Yəni, zinada yalnız ə, əşkar olunanlar, yalnız ehtiraf vasitəsi ilə yəni, əşkar olunanlardır, yəni özləri ehtiraf etməklə. Amma belə bir şey şafiyyə, qədər belə bir şey olmuyub ki, kimsə-kimisə zinə eləyəndə görürsən, dörddən şahid etsin, belə bir şey yəni, olmuyub. Ona görə Kötisdə nə qədər ulan gələdir? Yox, əgər deyox, sirk tövbə edərsə, yəni, xalis tövbə edərsə, yəni, və əmələ qayıtmazsa və yaxşı işlərin çoxaldarsa inşallah... Bağışlanar. Çünki tövbəyənin özündə badakiləri yüb aparır. Və burada Peyansam buyuruyor ki, mənim ümumətindən hər bir kəs yəni bağışlanandı. Yəni, şək yol ki, burada o, Peyansam ki, buyurması ki, bağışlanandı. Yəni, bunun zahirən götürsən, hətta şirk də bunun içsinə girir. Yəni, insan deməsin ki, yəni, şirk bağışlanır. Bəli, şirk də bağışlanabilər, əgər o insan tövbə eləyərsən. Yox, əgər tövbə eləməzsə, o şirk bağışlanmaz. Çünki Allah Əsmanı Quran-ı Kələmdə nisə sözləri buyuruyor ki, İnna Allah lə yaxfirən yüç rəqəbi heşi ə və yaxfirə mədunə dərqli mən yeşə. Yəni, Allah Əsmanı şirki bağışlamaz və şirkdən başqa istədiyi, günah, istədiyi kəsə bağışlayabilər. Düzdür, yəni ayı ona dalət eləyir ki, hətta insan şirk eləsə və şirkdən tövbə eləsə, yəni şirkdən tövbə elib qayıdarsa, bu artıq yəni, baxşanadır onlar. Həmçində insan, əgər insan da yəni, cahil olasa, yəni, bilmək, bilmək, bilmək, e bilməməzlikdən, cahlilikdən şişkidərsə, sonra tövbə edərsə və artıq islah olunarsa, artıq onun da tövbəsi qəbul olunur və etdiyi şişlikdir, yəni bağışlanır. Və burada isə, yəni Pensam buyurdu ki, hər bir kəs bağışlanandır, yalnız vəalnız ichar edənlər, yəni günahlarını açıq-açıq edənlərdir. Və burada isə Pensam buyurdu ki, yəni o cihar ichar edənlərdən hansıdır? İchar edənlərdən onlardır ki, onlar gecə bir günah edirlər. Yəni ümumiyyətlə burada Pensam deyir ki, Gecəcək, bu misalı çəkmək də o demək deyil, insanlar günahı yalnız gecəyir. Yəni, insanlar günahı gündüzlər deyirlər. Yalnız və yalnız yəni, insan ola bilər, yəni müəmmin insandır, yəni ibadət əhlidir. Ola bilər, şeytan ona alladır, o gündür gün ortalar eləmir ki, görərlər, bilərlər. Ola bilər, insan bunu gecələr edir. İnsan bunu gecələr edir. Və bu da, yəni ona görə burada misal çəkir ki, insan bir gecə bir günah edir. Amma həsində isə insanlar Günüzə də o günahı edir. Və yalnız e, səbəb ikisinin arasında fərq odur ki, gecə eliyən istəmir. Bilik elədiyi günahı istəmir onun heç kim onun evinə, yəni it ilə əlaqəsinə, yani, evinə boylansın, evinə görsün. Ona görə o, yani, o günahı çalışır gecə eləsən. Amma gün orta eləyənlər isə artıq, yəni biləlikdən eləyənlərdir, günü günortaça açıq aşərləyənlərdir. Və bu cür insanlar da bağışlanmayan insanlardan, yəni onlar ə, günahlarını açıq aşərləyirlər və tövbə edə bilmirlər, o bu cür davam edirlər. yalnız bu hədisdə isə pensiyalı am ki, yəni, o ichar edənlər, açıq aşərləyənlər onlardır ki, onlar gecə edərlər və artıq yəni Allah subhana da yəni gecə yatar və Allah subhana da artıq Onu ayıbını örtür. Çünki o insan günahı təkliyə edib, yəni heç birini heç kim görməyib onu və günah eləyib və gecə də yatır və Allah Subhanahu onun günahını örtür, sitr eləyir və artıq o səhər açılır, artıq o Allah Subhanahu onun günahını sitr elədi, örtdüyü halda insan durur və başı gəlir qardaşı, yəni ki, ey falancas, sən bilirəm mən axşam nə etdim, mən falan şeylərdən, falan şeylədim. İndi açılır hamsını neynəməyə, açıq-açıq danışmağa. Yəni, ümumiyyətlə, bu, bu cür insanlar da, bəyəm salamın buyurduğu kimi, bağışlamən insanlar. Çünki onlar, Allah subhanətlərin onlara qarşı etdiyi sitri, özləri səhər tezdən açırlar ki, mən belədim, belədim. Həmizini bu həqsə ona dələt edir ki, ümumiyyətlə, əgər bir insan cahiliyədə də əgər günahlar edən sahibdəm ki, zinə edən olubsa və yaxud da ki, yəni, araq üçün olubsa və yaxud ki, E, narkotikizat qəbuliyyəni olubsa və də sigər çəkin olubsa sonra isə Allah subantılıb buna artıq yəni, hidayət verib və ona necə deyərlər əzəmət deyir o günahları tərk edib, artıq düzəlib və bu cür insan o cür günahları zikir eləməlidir Və yalnız və yalnız bəz hallarda işikliyə bilər. Əgər orada ehtiyac varsa, tam ki, məsəl üçün sən ə, artıq tövbə eləmisən, yəni cahillikdə zinakar idin, yəni qadınlardan əl çəkmirdin və ya hətta cisillərdə qurşana idin və ya hətta başqa günahlar edən idin. Bu artıq İslamə gəldin, hidayət oldun və özün kimsəni, öz tanışını da dəvət eləmək istəyəndə bu sənə diyə bilər. Am mən də təqizə bilmirəm, cisillərdə qurşanmışam və ya hətta hər şey təqiz edirəm. Bu zinanı təqizə bilmirəm gözüm qalır. Bu vaxta belə olur, belə olur. Bu vaxt artıq sən özün şeyə bilərsən. Deyirləsən ki, bəli, mən də səni kim idim, sənin kimi idim. Sənə də beş bətəri idim. Mən də çox lisinə eliyirdim. Mənim də bu qədər, bu qədər şey etmişəm, bu nə etmişəm, onu etmişəm. Sükündə bir pasqa sevidim, iki pasqa sevidim. Bu vaxt o onu, yəni şan şöhrətlə demir. Yəni mən zor olan idim. Sadəcə nəyə görə onu zikr eləyir? İbrət almadan ötə, yəni ki, tövbə eləmək istəyən, yəni olan insan, iradəli olan insan, vaqaitmaq istəyən səz hər şey Allahsın hər şey edir. Yəni təsəvvür edin ki, elə insanlar var ki, narkotik tutulub, yalmış ki, halbuki, hamı deyir ki, narkotik tutulmaq olmaz, çünki o belədir, belə, amma Allahsın istəsə, Allahsın hər şeyə qadirdir. Sadəcə insanda əzəmət olmalıdır, iradə olmalıdır, bu onun qəlbində ixlas olmalıdır. Çünki elə hallardan insanlar elə günahları tərk edib bilər ki, yəni azam təsəvvür eləməsiz, yəni bu cür insan o cür günahı tərk edəsə. Çünki bir vaxt insan zinanı tərk edə Niyə görə? Çünki pulu yoxdur, izn eləməyə. Cinayətlər, iynəni narkot tərk eləyir də niyə görə? Çünki pulu yoxdur, alın vurmağa. Amma o insan ki, məhəllə dövləti var, onlardan üz döndər, ban, ki, imkanı var, hər şey gücü çatır, pulu da çatır, izn eləməyət, onun da bunu da günah alal elməyə, pulu çatır, imkanı çatır. O da məri onu tərk eləyir, niyə görə? Çünki Allah rəzisinə. Amma o insan ki, cinayət eləmir ki, pulun yoxdur. Amma bu insan tövbə elədi. Və ya ə gəlir fancı bir yerə siləməyə gələndə gördən qardaşı orada, yad, atası ordadır, qayıtdı yoxsa tövbəylə. Və əslində tövbədir. Çünki onu, onun oyunun qarşısında maneə var. Maneə qoymadı ona eləməyə. Və ona görə insan əgər əzəmətli olarsa, Allah Subhanahu taala da yəni əzəmətli eləyər və onun o günahları etməmisinə qarşısını da alır. Və burada da həmən insan da yəni Allah Subhanahu gecələr günah edir, həmən insan, həmən qul gecələr həmən günah edir və süb açılır, artıq Allah sonu onun eyvini sitr eləyib, eyvini və bu da bu cür halda, yəni pak təmiz olduğu halda gəlir və başlayır ki, mən filan şey elədim, filan günah elədim, filan yerdə oturdum, ilmişdim, belədim, belədim. Bu insan artıq pensamın dili ilə yəni, bağışan mən insanlardan. Çünki yəni, bu ümumətin yəni, bütün günahları bağışanlar, necə ki, Yəni Allah Subhanahu bir hədisə buyurub ki, yəni biz onun zikr ki, yəni Allah Subhanahu gəlmək o ucu gələcək hansı ki, cəh-göy qədər onun xətası var. O deyir Allah Subhanahu şirk eləmir. Yəni Allah Subhanahu ilə qarşılaşıb heç bir yəni şiş günah eləmir və Allah Subhanahu yəni cəh-göy qədər də ona bağışlanma verə. Yəni, bu da onu göstərir ki, e, insan tövbə edərsə və insan tövbəsinin sahibi olarsa, Allah Subhanahu tövbəsini qəbul eləyər. bu hədis Hədisdən ümumiyyətlə, faydalar çıxır və faydaların biri odur ki, yəni, bu ümmət, yəni, bağışlanan ümmətlərdəndir, yəni, onların günahları bağışlananlardandır. Çünki Allah subhanət hala, yəni, daimən qul tövbədə olarsa, Allah subhanət onun tövbəsində qəbul elər o tövbə elə deyicə də onun yəni, günahları təmizlənər. Həmçində hədisin faydaların bir odur ki, insan əgər gecə bir günah edərsə və onun heç kim, onun günahını görürsə, tam təklidə eləyibsə, heç kim bilmirsə, o yəni əmin olmalıdır ki, Allah Subhantala da onun bu eybini sitir eləyib, eybini örtüb və səhər tezdən, o heç kim, Aləqsələm, onun günahlarının bilməliyi halda, ki, bu insan, yəni, hamı heç kim bilmir evdə, kim nələ eləyir, kim nələ eləmir. Və insan ola bilər gecə eləyib, və Allah Subhantala da örtüb, üçün heç biri bilmir onun haqqında və səhər tezdən gə Və bu də insan bu cür insan da yani bağışlanmayan yani insanlardandır. Ona görə <gülüyor> qadxan olunur ki, insan günah yani etdiyi zaman tövbə eləməlidir və günah etçilə bildirməməlidir və tövbəsində də yani sadiq olmalıdır. <gülüyor> Soru müəllif, rəhmalıyın, abu reyr, olan hədsini getirir və buyurur ki, İzə tələ əmətu, fətəbəyyənə zinəhə, fəl-yəclidhə əl-həddü, vələ yutərrrib əleyhə. فما انزلت الثانيه فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فما ثم انزلت إن الثالثه فليبعها ولو بحبل من الشعر من الشعر يعني متفقون عليه في غنده Yəni, əgər bir insanın bir qulu, yəni, qadın qulu zina edərsə, ona deyir, hədd eləsin, yəni, həddlə ona olan qamçını vursun və ona, yəni, e, necə deyərlər, gözün çıxdı eləməsi, ona tövbüq deyirlər ki, məsəl üçün ki, yəni, onu e, gəlib orada, burada onun... Yaubr eləməsin, asib deməsin ki, zinəşat bura kəs və ya zinəkər bura kəs, beləncə eləməsin. Və digər ikinci dəfə də elənsə, eləyəsə, zinə eləyərsə və zinası bəyən olarsa, yenə onu hədd eləsin, həddlə qamçı vursun, bu onun, yəni onun günahını ifşa eləməsin. Və əgər dəfə də onu eləyərsə, artıq yəni onu hətta daha yəni e, necə deyərlər, bir balaca ip olsa belə onu o qiyməti satsın, yəni ondan xilas olsun. Hədissə, düzdür, burada yəni, quldandır və hamı bilir ki, qullar yəni, azad insanlardan yarı hökmə bərabərdir. Çünki əgər e, zina eləyən yəni seyyib ona deyilər ki, yəni bir kırqız əgər zina eləyərsə, onun həddi yəni qamsırılması 100 qamsıdır. Əgər onu qul qadını eləyərsə, seyyib olarsa, onun hökmü yəni 50 qamsıdır. Düzdür, azad qadını ümumiyyətlə, zinə qamçıdan da əlavə onu bir ildə həmən dövlətdən xaric elə, həmən torpaqdan xaric eləyirlər. Yəni bu, Peyəmçəm vaxtında bu cür idi və hökm budur. Sadəcə bu gün yəni müasir alimət ixtilaf ediblər ki yəni qadın zinə eləyəndən sonra bir il müddətində onu uzaqlaşır belələr, yoxsa yox çünki ola bilər ki, yəni əslində orada məqsəd ondadır ki o insan o günahı eləyəndən sonra bir il müddətindən itir itir və o, olmadığı müddətdə də o insanların yadından çıxır həmən günah, həmən qadın və bir ildən sonra qadir təzən öz evində işindir. Ancaq bugün isə yəni, o cür yəni, əməliyyatı yerinə keçirmək, yəni ki qadına yüz qamçı vırlanan sonra bir ildə başqa ilə göndərilmək bunun e necə deyirlər şəhrli xeyrindən çoxdur. Yəni bu əməliyyatın, yəni cür feilin şəhrli daha çoxdur. Çünki ola bilər ki, qadını göndərələr başqərin ordan nahilərim, yox bir şey yox. Orda daha da şəhr olar, daha da fitnə çox olar. Ona görə bəzə deyir ki, e, göndərməli, ancaq yəni yanında onun məhrəmi də olmalıdır. Və bəzə deyir ki, yəni e, ümumiyyətlə göndərilmir, sadəcə evdə saxlanılır, evdən bayıra buraxılmır. Yəni bu cür alimlər bu məsələ fikriməsən ictihad etmişlər. Amma qadında isə, yəni, qul qadında isə həməki kimi, yenə də alimlər ixtilaf ediblər, onu göndərilir, yoksa göndərilmir, amma çox alimdir ki, yəni, qadın göndərilmir. Və bəzə də deyək ki, yox, göndərilir, amma 6 ay müddətində. Çünki azad qadının yəni hökm birinci isə, yəni qulun hökmü, yəni, 6 aydır. Yəni ümumiyyətlə qadınlar, yəni qul qadınlar azad qadınlardan azad qadının hökmünün yəni 50%-nə, yəni yarısına bərabərlər. Yəni onlara 100 fa tətbiq, yəni, tətbiq olunur, bunlara 50% tətbiq olunmur. Və hədislə faydalanan faydalanan bir rolu ki, yəni ümumiyyətlə qadın qul, yəni saxlama ola və qadın qullarda, yəni onun da səbəbi yalnız realm, yəni şəriət cihadıdır ki, yəni, o cihaddır, yəni hansı cihad ki, yəni o orada yüzüm edirlər, vaxtdaki yəni şəriət cihadına çıxırlar, torpaların fətinə eləməyə çıxırlar və o vaxtı ələ keçən cariyelər, yəni onlar artıq qadın qullar sayılır. Bu da yəni, döyüşün, qoşunun göyü, həmən onları bölüşdürə bilər öz qoşunlarına və ya da ki, onu gətirib sultana da təhvil verə bilər və ya da bazarda da satıla bilər. Ola bilər insanın qadın qulu var döyüşdən əlinə keçib və ya da ki, bazarda satılıb alıb. Müfərrü yoxdur, yəni, hədisi onu göstərir ki, insan qadın qul əldə edə bilər və qadın qul da insan o ilə cinsi ağırıq ola bilər. Yəni, bu, şəriyyətlə nəzal üçün onun mülküdür. Yalnız və yalnız, əgər o, o uşağa qalarsa, yəni, hamilə olarsa, artıq ə, necə deyərlər, ondan töyrənən uşaq azad uşaq olur və bu vaxtda artıq o qadın, yəni, ümumiyyətl-əvlət adını qazanır yəni ki, uşaqların anası ləqəbini qazanır. Çünki qadın özü quldur, amma onun uşağı azaddır. Çünki onun yerisi azad olduğundan, onun doğduğu, dünyaya gətirdiyi uşaq da azad uşaq salir. Ona görə o qadın hökum, ümumiyyətl-ə o qadınla satıla bilməz yalnız yalnız o qadın yəni yeyəsi ölməklə azadlığa çıxa bilər əgər yeyəsi o qadını azad eləmirsə azad eləmirsə o yeyəsi ölməklə o qadın avtomatik olaraq yəni azad qadın sayılır azad qadın sayılır fikr Yə, yəni, əli varsə orada artıq başqa hüqumlər gedir ki, yəni ərli olsa da belə ərli o çıdı belə Yəni o, elə salir. o ilə 50 sahil oynan o vaxt da cins sahibi eləmək olması götürmə olur. Götürmək olar o sənin qulun sayılır. Amma çünki nə qədər ki onun arvadı arvadısa düz bəz alimə deyir ki o yəni, keçməklə onların bir artıq e, bizə əlaqələri kəsilir. Xüsusən qədər, tam ki, əgər tamşı, e, əgər var idi, tam əhli öldü. Şahir, ay indi şahir özü şahirdi. öldü, qadın qaldı. Artıq bizə deyirlər bu artıq əlinin sayılmır əni sayılır. Düz o vaxt əgər qadın, yəni hamilədirsə, gözləyirlər, o, qul, qadın əgər hamilədirsə, gözləyirlər, uşaq doğsun. Doğandan sonra, yəni 40 günündən sonra artıq təmiz sayılır və hətta, əziz deyirlər, əgər evdədirsə, gözləyirlər, əgər o heyzdən təmizlənir, yəni ailə xəzinə təmizlənir, sonra da təmiz sayılır və bu da artıq qadının, kişinin mülkü sayılır. Yox, əgər o əri-arvad ikisini də tutuqlarsa, o artıq evli qadın salır və bunu ilə artıq yəni, insan cinsi haqqəyə girə bilməz Və kəbinsizdir, yox, kəbi yox, əgər insanın mülkü üçsə, kəbin lazım deyil ona O onun mülkü salır, mülkə yəni kəbin lazım Hı, kəbin. Əri varsa olmaz hə? Əri varsa yox olmaz Düzdür, bəzi alimə deyik ki, əri olsa da belə kafir olduğundan artıq onlar əsrə düşməklə əri-arvadlıq amma zahir olur ki, yəni itmir, yəni qalır. Ona görə də yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır. Baba Edison göstərir ki, insan yəni qadın olur ələk keçirə bilər. Və həmçində, yəni Peygamber bu hədisinin o fayda ki, yəni insan qadın qul insanda olduğu zaman o zinə elə edə bilər. Necə ki, Peygamber Salasəm də yəni, biri var idi, yəni qadın qul, onda da bu feil baş vermişdi və Peygamber Salasəm əmrəldi və əli radiyalam ona yəni, qantısın qurdu, yəni yüz qantısın qurdu burada Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, əgər sizdən bir vizin qullarından biri, yəni edərsə və onun ziyanı ə, ə, necə deyərlər, ə, zinası bəyan olarsa, bəyan olarsa, artıq ona, yəni 100 qamçı vurulur və ona ə, onun həmin o etdiyi zinada ifşa olunmur. Yəni açığı yaymır insanlar arasında ki, falan qul zinadır, falan qul zinadır. Və əgər ikinci əvvələr bu baş verərsə, yenə həmən şey eləməlidir, yəni 100 qamçı vurmalıdır. Əl, yoxsa, şimdi, deyir, yəni, zahirən o görsənir ki, qula yəsi qamçı vura bilər. Çünki onun mülkü sayılır. Məs qul olması əsasında. Bə Amma bəzən də deyir ki, bəzən deyir ki, özü vura bilməz, yalnız qazı vura bilər. Çünki bu hədisi dəli gətirən deyir ki, çünki peyğəmbər əgər o insanlar ki, deyir ki, özü vurmalı, dəli gətirir ki, bir peyğəmbər olsam öz qulu idi, öz əmr elədi. Amma əslində peyğəmbər nəinki ağa, həm də peyğəmbər olsam, o vaxtın bilən idi, həm qazı idi, həm də hər şey idi yəni, bir bir hökm peyğəmbərdən sərbəst bir ixtilaf peyğəmbərlə bitirdi. Yəni hökm peyğəmbərdən çıxına görə Hökum ilə Peyğəmbət sənə verdiyinə görə, yəni, hökumu verir, deyil, əli vursun. Bunu göstərir ki, hökum verən qazıdır. Hökum verən qazı, yəni, qazın hökum verməklə, həmən əməliyyətən yəni, izrin. Canlı dözü vurur da, ya kimsə oradan? Hə, yəni, hakim bilir, hakim deyə bilər, ya sən vur, ya o vur, əl mühim, hökumu yəni, qazı verir. Yəni, şəxsi insanlar hökum verə bilməzdir. Yəni, vursan, yəni, ola bilməzdir. Yox, müsağının qol ola bilər. Məlbətdə ki, sən baxsan, İbn Ömərin qulu, müşəlmanlı qul idi. İbn Abbasın qulanların, çox insanlar, Bilal İbn Rabah öcə qul idi. Yəni, səqo cümələn, əni sənət var, Yox, o haramdır. Yox, müşəlman, müşəlman azad insandan qul olmazaq. Müşəlmandan olmaz, müşəlmandan qul olmur. Yəni, əgər insan bir yerə hücum eləyəsə, orada, düz kafirlər, əsabıla qul eləyə bilər, amma müşəlmanın heç var, yani, müşə səmanın qanı bal. Sadəcə ola bilər ki, insan məsələn kafiri qul elədi, sonra həmin kafir islanıb qabul Bu vaxt insan ixtiyar sahibdir. Buraxa da bilər, onu azad eləyə elə də bilər, azad eləməyib də. Amma azad eləmək nədir? Əfsəldir. Səvaldır çünki, yəni hətta bəzə də ki, əgər məsəlmandırsa, onu azad eləmək vacibdir deyildir. Ona görə zəkatın da yəni 8 sinimi var, 8 sifilə də biri, yəni qul azad etməklə, yəni, Və bu hədis onu göstərir ki, yəni, müsəlmanın ə, qadın qulu əgər edərsə, Müsələman onu yəni, qamçı vurur, boğunun eibini ifşeyləmir, yəni, yəni yaymır. Sadə üçüncü dəfə bunu eləsə, deyir, artıq onu başından eləsin. Yəni, başından eləmək nədir? Yəni, burada penyazan deyir ki, bir balacı ip olsa da bir, yəni, tük nazirində, tük boyda ip olsa da, yəni, burada söhbət ondan gedir ki, əslində, balacı ipə ehtiyac yoxdur. Yəni, məsələ ondan gedir ki, hətta heç neçə olsa belə satsın, geçsin, yəni, o cür insanı yəni, özündən saxlamasın. O cür insanı özündən saxlamasın Sonrakı hadise də yenə də Abu Hurayra radiyallahu anhi hadisidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "O tyən nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bir rəcülün qat şarib el xamran qala idribuhu." Qala Abu Hurayra, "Fə minna ed daribu bi yadihi və ed daribu bi na'lihi Bu hədisdə e, peyğəmbərin yəni e, abureyranın və vasitə ilə hədisdəndir. Və aburey dedi ki, peyğəmbərsəmi ona bir kişi gətirmişlər. Yəni o kişi artıq yəni ara içmə içmə. Yəni ara içmək üstündə gətirmişlər və peyğəmbər də əmr elədi ki, onu vursunlar. Düzdür burada e, hədi gətirilmiyib, hədi gətirilməyib. Sadəcə burada yəni bəzi rivayətlərdə var ki, 40 qamçı vurulur və bəzi rivayətlərdə də var, yəni 80 qamçı vurulur. Çünki e, amma Ömər olan onun vaxtında isə həşiddir qamçısını həşid elədilər. Yəni qamçısına, yəni, zinə e, ayırığın görə olan qamçını həşid elədilər. Və burada da Peyğəmbər buyurur ki, yəni onun yanına, yəni ayırıq içən bir kişini gətirdilər və Peyğəmbər sən ən onu vursunlar. Və bura deyir ki, bizdən bəziləri onu necə deyə ilə vurdu. Və bəzə də əqqabı ilə çıxartdı vurdu. Və bəzə də öz paltarı ilə vurdu. Nə zaman ki, o insan artıq vurulandan sonra, çönüb gedəndən sonra, artıq sahib bəzi insana dedi ki, əxzəq Allah. Əxzəq Allah da ki, elə bir ki, yəni ki, e, düz, qarmışdan, e, lənətdə, lənətdəmək ilə deyil. Yəni, elə bir ki, mənə olsadır ki, Allah-u Teala səni zəliləsin, rəziləsin. Yəni, səni yəni, çox pis Lə, yəni, sözlərdəndir, yəni çox pis sözlərdəndir lədə, lədə. və yox, əxzəq Allah... Mənasıdır ki, Allah Tala səni altsaltsın, Allah Tala səni rəzil etsin. Yəni altsa mənalarından budur. Və burada da pensan bu vəziyyətdə bir o zür deməy. Yəni sizin bu zür deməyiniz ziratın olur. Şeytan onun üzərinə yəni, qələbə çalmasıdır. Yəni şeytan onun üzərinə qaldırması. Yəni ki, hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə müsəlman günah edə bilər. Çünki bu müsəlman yəni o deməy dəyər ki, mən Mələkdir, insan ə, asidir. İnsan da, hətta müsəlman da ne deyələ, günah iş edə bilər. Ne ki, Peyğəmbət Səlam Abu Zəhraqın hədsinə ki, ə, Allah subhanıqla bir kulunu yəni, cənnətə salar, əgər kul ə, zina eləsə, araq etsə, oğulluq eləsə belə. Məmin hətta günah edə, eləməyibsə. Şək yox ki, insan məmin xatı eləyə bilər. Və burda bu Abuzer digərisi hətta zinə iləsə, hətta oğulluq iləsə, məsələn, hətta zinə nəsə, oğulluq eləsə belə. Bax burda Abuzer radiolan bunu 2-3 ev təşəhili və sonda pensam deyir ki, hətta Abuzərin burununu istəməsə də belə. Yəni buna e, ragmənfi Abuzar, yəni ragmənfi dedik ki, yəni bizim dildə, yəni sənin buruğun uzun göynəsə də belə mənasıdır. Yəni ki, mənasıdır ki, yəni Abuzərin burunu göynəsi də belə. Yəni da yəni yəni belə. Yəni belə, istəməsə də belə, yəni Allah sonra baxır iş. Fincan nədə salır? Çox şeylərdə onun gözü var. Yəni mənasodur, mənasodur ki, müsəlman xata eləyə bilər. Müsəlman mahsul deyil. Və necə ki e, Peygəmbərin hədisində Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurub ki, əgər bu qoyun xata eləməsəydi, Allah bu qoyunu əvəz edərdi və yerinə elə bir qoyun gətirərdi ki, onlar xata eləsinlər və tövbə edəslər. Yəni məsələ ondadır ki, insan xata eləyə bilər, günah edə bilər. Sadəcə sadəcə xeyr-i təvvabin və xeyr-ul xataeynə və ən hər xataçılar da tövbə edənlərdir. Yəni nisbətsən bu olub ki, bütün adam oladı xata eləyəndir. Yəni kullu kullu ban adam al xata və xeyr-ul xataeynə Yəni bütün adam oğul xata eləyəndir. Yəni xatadan heç kim qarağa Heç kim qarağa çatmır. Hətta Am ən xeyirli xata elənlər yani, tövbə edənlərdir. Və burada da Pensamuriçi, yəni e, o o kişi ki, hansı bax mərx araq içməyinə yanaşı, yəni böyük günahlarını eləməyinə baxmır. Çünki Peyğəmbər sallallahu araqla bağlı, yəni 10 nəfəri lənət edib alan, dilən, satan, düzəldən, vasitə olan, daşıyan, yox səbəb olan, yəni hər bir şey, yəni hər bir şey 10 nəfərə yaxın, yəni bu arada adam lənətlənib. Yəni bu da böyük günahlardandır və bunu da fərzə edirəm ki, o cür deməyin ona. Həmçinin biz başqa hissə görürük ki, o zaman ki, yəni sahəbə qadınsını elədi və gəldi, etiraf elədi və ona fərzə edirəm əmrəli qamçı sım vurdu, yəni onun daşqalağını elədilər. Sonra onun dəfrin, sonra cənası qalandı və Əhməd Rəzanın yə Rasulullah, yəni, bu zinə ilənə sən hazır olsa Şampiyonlar Liqası ya Ömər rolə bir tövbə elədi ki, əgər onun tövbəsini 70 nəfər məhdinə əhline paylaşsın, yəni onun tövbəsi 70 məhdinə əhline çıxar. Yəni, o o dil sirrlə tövbə eləyib. Yəni ondan gəlir ki, insan xətəriyə bilər, günah edə bilər və xeyirli insanlar da, yəni e, tövbə edənlərdir. Və burda da peyğəmbərə səs eləm bu hədsdə, yəni bucür deməyə ki, ona bucür söz deməyin, çünki sizin bu bucür deməyiniz artıq şeytan onun üzərinə qaldı. Yəni şeytan onun üzərində qələbə qazanmasına imkan verir. Çünki əgər insan əgər bir xata edərsə və onu gəlib qardaşa desə, sən beləsən, sən beləsən, sən beləsən, o insan artıq gedib tədricən dəyişə də bilər. Ceblə şam mənə belə deyirlər, belə də onsa mən heç kimi görmək istəmir. Nəyə namaz, qılıram, ə, namaz Bunlar və tərizin insan nə edir? Get-gedə inhiraf eləyir. Yəni artıq haqqdan azar yolundan azar. Və bucür bucür günah edən insanlara da o cürdə rəftar olunmur. Yəni ümumiyyətlə, yəni xata edən zaman insanlar, yəni çalışmalımdır birəsə mülayim olsunlar, yumşaq olsunlar. Çünki hər bir kəs xata edir və xataları da çalışmaq lazımdır. Gələsən açıq-açıq yerəsin -aç gəlib onun danız-danəsini fransızca bu nədir filan gözənədi. Və lazımdır, olsun insanda, fərsənsə bir, insan bir insanda rifq o qədər çox olar ki, yəni Allah Subhanahu onu yumşaldar. Yəni rifq, yumşaqlıq, mülayimət bir şeydə nə qədər çox olarsa, onu o qədər yumşaldar və şiddətli nə qədər çox olarsa, onu bir qədər yenə, yəni xarab edir. Necə baxır görür ki, yəni Həccəc, yəni zalim həccəcə gəlib nəsiyyət eləyəndə imam şəhbi yəni, o vaxtın yəni, tabinlərindən yəni, gəlib ona nəsiyyət eləyəndə ona çox şiddətli nəsiyyət edir və həccəc də qalib edən həccəc bilir ki, hamısı zalimlərdən idi, yəni, öz dövrünün ən zalim insanı idi və qadib bilir ki, ya deyir, yəni sən nə deyir? Musa ilə Harun dövsən? nədə ki, məndir, Firun də öyle. Yəni, Allah səbhəndələ Musa'nın harunu dedi ki, İzhəbə ilə Firavunə və qula ləhə qowlən ləyən ləələ hətədəkər əv yaxşə geydin ki, biz onun yanına ona deyil, mülayim sözləyin, incə sözləyin ki yəni şiddətli olmayın, mülayim olun ki bəlkə o dil xatırladı, bir qorxsun yəni bu onu göstərək ki insanın e, qorxulması üçün ona edilən dəvət nə olmalıdır? Mm. mülayim olmalıdır? Düz, bəzi halada insan şiddətliyə yol verə bilər əgər ona ehtiyac varsa, tutam ki öz övladındur və ya da ki öz uşaqlarındursan, öz o şiddətliyə öz zövcəndir, şiddətliyə eləyə bilərsən amma yox sən əgər q ikəndəmə eləməsən. Həmçinin də ki e, amobullərdən amobulların xəlfələn Süleymanın yəni yanına gəlirlər və xəbər, onun xəbər çatıcı artıq bazarda, yəni insanlar dəyişilib, yəni bunun haqqında nalaig sözlər danışılır ki, yəni albgəcə kimi vaxtla belə deyil, dömərin vaxtına belə deyil, Osmanlı vaxtında belə idi, yəni indiki vaxtda belədir, vaxtı belədir. Bu xəlifə də bu söhbətləri çatır ona və insanlara ə, öz ə, öz baş bilənləri çağırır və deyir ki, eşiddi mənim arxamda belə-belə şeylər danışırsınız və deyir əgər siz istəyirsinizsə ki, mən sizə deyir, deyirlər, Osmanlı ilə Əli kimi olum. Yəni, onda siz mən sizin üçün Ərbəkən, Ömər kimi olun Onu da siz də deyir Osmanın əli kimi olun Yəni, hər insan necətisə Onun üzərində Rəhbər o cürdür Yəni, insan dəyişilməz Ta ki, onun üzərində ki, Yəni ki, Allah Osman buyurur ki İnnala lə yuqayiru bir qom Hətta yuqayiru məhə Yəni, Allah Osman bir gömü dəyişməz Hətta o qom özü-özünü dəyişməyincə Yəni, onu göstərir ki, insan Yəni Özü-özün dəyişməyincə gözləməsin ki, onun rəhbəri dəyişdirəcək. Yəni, insan nə tərdi rəhbərdir? Çünki rəhbər insandan, insanların insanı, rəhbər qıraqdan gəlmir. O millət necə isə onun üzərindəki rəhbərdir, yəni o cür olur. Və burada da yəni pensam qadağan elidir insanın insana, yəni xəta zaman onu gəlib o cür bəyan eləmək, yəni ona nalayiq sözlər demək. Çünki ona bu cür sözlər demək artıq onu neynir, onu getdikdə roqdan salır. O bu cür günahlar onun aparıb uçurma da aparıb çıxada bilər. Yəni əksinə, əgər elə bir hal olarsa, insan yəni çalışmalı nəsihət etsin və çalışmasın ki, onu ifşa edəsin və bəyan eləsin. Sonra da yəni bu babın hədislərini qurtardı və gələn dərsdə inşallah Yəni misalından ehtiyazan ödənməsi, yəni bab olacaq. O da təbii Allah ilə vəsallə Muhammed və alə Muhammed.